Kap I O Hannahna bynte og Hanna B og si. Mitt hjete jjubler i Jehova, Mitt horn er højt øftet i Jehova, Min mun er vit open mot mine finder for jeg fryder ryde mig virlig over din frelse. Ingen er hellig som Jehova, for det er ingen an en du, og det er ingen klippe som vår Gud. Tal ikke så overmåte håv La ikke noe gå hemmingsløst ut av deres munn, for en kunnskapens Gud er Jehova, og av ham blir gjerninger riktig bedømt. Buens veldige menn er fylt av skrekk, men de som snubler binder vital kraft om sig. De mette må la seg leie for brød, men de sultne holder i sannhet opp med å sulte. Selv den ufruktbare har ført sju, men hun som var rik på sønner har visnet bort. Jehova slår i gjel og bevarer liv, fører ned til Sjeol og fører opp. Jehova gjør fattig og gjør rik, fornedrer og opphøyer. Reiser den ringe fra støvet, fra askegropen løfter han den fattige. For å la dem sitte sammen med fornemme og en herlighet strone han dem til eiendom. For jordens støtter tilhører Jehova, og på dem plasserer han det fruktbare land. Han vokter sine lojales føtter, men de onde blir brakt til tauset i mørket, for en mann viser seg ikke å være overlegen med kraft. Jehova, de som strider mot ham, kommer til å bli skrekkslagende. Mot dem skal han tordne i himmelene. Jehova selv skal dømme jordens ender, så han kan gi sin konge styrke, så han kan løfte sin salvedes horn. Deretter dro Elkana til Rama, til sitt hus, og hva gutten angår, så ble han en tjener for Jehova hos presten Eli. Nå var Elis sønner udugelige menn. De anerkjente ikke Jehova. Når det gjelder det som prestene hade lovlig rett til å få av folket, gikk det slik til. Når en man frambar et offer, kom en tjener for presten med den tregrenete gaffelen i hånden akkurat når kjøttet kokte, og stakk det i karet, eller den tohankede gryten, eller kjelen, eller den enhankede gryten. Allt det som gaffelen tog med opp, pleide presten å ta til seg selv. Slik pleide de å gjøre i skilo mot alle israelitene som kom dit. Ja, allerede før de kunne la fette ryke, kom en tjener for presten og sa til den mannen som offret, «Kom hit med steke kjøtt til presten, så han ikke får kokt kjøtt av dig men rått.» Når mannen da sa till ham, «Først må de sørge for å la fette ryke, så kan du ta det din sjel måtte begjære.» Da sa han, «Nei, for du skal komme med det nå, og hvis ikke, må jeg ta det med makt.» Og tjenernes synd ble meget stor framfor Jehova, for mennene behandlet Hovas offergave respektløst. Och Samuel gjorde tjeneste framfor Jehova som gutt, og han hade en efod av lin bunnet om sig. Dessuten pleide hans mor å lage en liten, ærmeløs overkledning til ham, og hun tog den med opp til ham år etter år, hvor hun dro opp sammen med sin mann for å frambære det årlige offer. Og Eli velsignet Elkana og hans hustru og sa, «Måtte Jehova gi deg et avkom med denne hustruen, i stedet for det som ble lånt bort, det som ble lånt bort til Jehova?» Og de dro til sitt sted. Jehova ventet så sin oppmerksomhet mot Hanna, slik at hun ble gravid, og fødte tre sønner og to døttere. Og gutten Samuel vokste nå opp hos Jehova. Og Eli var meget gammel, og han hade hørt om alt de sønnene hans til stadighet gjorde mot hele Israel, og om at de lå med de kvinnene som tjente ved inngangen til møteteltet. Og han pleide å si til dem, «Hvorfor fortsetter dere å gjøre den slags ting?» For de ting jeg hører om dere av hele folket er onde. Nei, mine sønner, det rykte som jeg hører, det som Jehovas folk setter i omløp, er jo ikke godt. Hvis en mann synder mot en annen mann, skal Gud være dommer for ham. Men hvis det er mot Jehova en mann synder, hvem skal da be for ham? Men de lyttet ikke til sin fars røst, for det behaget nå Jehova og la dem dø. Imens ble Gutten avmøll større og stadig bedre likt, sett både fra Jehovas og fra menneskers synspunkt. Och en guttsmann kom så til Eli og sa til ham, «Dette er hva Jehova har sagt. Har jeg ikke i sannhet åpenbart mig for din forfaders hus, mens de var i Egypt som slaver for fara hos hus? Og han ble utvalt for mig av alle Israels stammer til å tjene som prest og gå opp på mitt alter, for å la offerøyk stige opp, til å bære efod framfor meg, for at jeg skulle gi din forfaders hus alle illoffrene til Israels sønner. Hvorfor fortsetter dere å sparke til mitt slaktoffer og min offergave, som jeg har gitt befaling om i min bolig? Og hvorfor fortsetter du å ære dine sønner mer enn mig? ved at dere feter dere med det beste av hver offergave fram mitt folk Israel? «Derfor lyder Jehovas Israels Guds utsang. Jeg har vittelig sagt, «Ditt hus og din forfaders hus, de skal vandre framfor meg til uavgrensetid. Men nå, lyder Jehovas utsang, «Det er utenkelig for mig. For dem som ærer mig skal jeg ære, og de som forakter mig skal være av liten betydning. Se, det kommer dager.» da jeg visselig skal hogge av din arm og armen til din forfaders hus, slik at det ikke kommer til å finnes en gammel mann i ditt hus. Och du skal sannelig se en motstander i min bolig, midt iblant alt det gode som gjøres mot Israel, og aldrig skal det finnes en gammel man i ditt hus. Og likevel er det en av dine menn som jeg ikke skal avskjære fra å være ved mitt alter, for å få dine øynene til å svikte og din sjel til å tæres bort, men de fleste som tilhører ditt hus kommer alle til å dø ved menns verd. Og dette er det tegnet du skal ha, det som skal ramme dine to sønner, Hoffni og Pinihass. På en dag kommer de begge til å dø. Og jeg skal visselig oppreise for mig en trofast prest. Han kommer til å handle i samsvar med det som er i mitt hjerte og i min sjel. Og jeg skal i sannhet bygge et varig hus for ham.» O han kommer visselig til å vandre framfor min salvede for alltid. Och det skal skje at den hver som er igjen i ditt hus skal komme og bøye sig for ham, for å få utbetalt penger og for å få et rundt brød, og han kommer med sikkerhet til å si, «Jeg ber dig, knytt mig til et av presteembetene, så jeg kan få spise et stykke brød,